Tizenharmadik fejezet Abban a pillanatban elfelejtettem a saját idegességem, amikor valóban bent vagyok az áldozat hálószobájában. Belépek a más világomba, tényleg belépek, és eluszik minden más. Természetesen segít az, hogy nem várnak rám vértócsák a hálószobában. Csak kéti van itt, készen állva arra, hogy elmondjon nekem egy történetet, amit hallanom kell.